Частина 21. Повідомити Філа Кавілері випало мені. А хто ще міг це зробити? Я боявся, що він розкисне, але він не розкис. Спокійно замкнув свій дім у Кренстоні і переїхав у нашу квартиру. Кожен із нас переносить горе по-своєму. Філ переносив його, наводячи лад. Він мив, чистив, натирав. Не знаю, як відбувалася в нього психічна розрядка, та хоч би чим дитина тішилась, або тільки не плакала. Чи не сподівався він, що Дженні повернеться додому? Мабуть, сподівався. Бідолаха. Тому й наводив близьку квартирі. Він просто не хотів миритися з реальним станом речей. Звичайно, він не казав мені цього, але я знав, що він бореться з безнадією. Бо я боровся теж. Коли Дженні опинилась в лікарні, я подзвонив старому Джонасу, сказав, що не зможу ходити на роботу і пояснив чому. Він був щиро вражений моєю бідою. І щоб не слухати його висловів співчуття, я вдав, що поспішаю звільнити телефон. Відтоді кожен мій день поділявся на дві частини. Години, які я проводив – у лікарні й години на все інше. Звичайно, все інше було нічим. Я їв, не відчуваючи смаку, дивився, як Філ прибирає квартиру, в котрий уже раз, і не спав, навіть приймаючи ліки, які мені виписав екерми. Одного разу я почув, як Філ, миючи на кухні посуд руками, бурмочи сам до себе – «Я вже не маю сили терпіти!» Я нічого не сказав йому, але подумав. «А я маю!» «Ти, що в вгорі і правиш цим треклятим світом, містери верховна істота, зроби так, щоб це тривало й далі! Я буду терпіти без кінця і краю, тому що Дженні – це Дженні!» Того вечора вона вигнала мене з палати, бо хотіла поговорити з батьком як мужчина з мужчиною. На ці збори допускаються тільки американці італійського походження, заявила вона. Обличчя у неї було біле, як її подушка. Тікай звідсіля, Берет. Гаразд, сказав я. Але не дуже далеко, кинула вона мені вслід. Я сів у кімнаті відпочинку. Незабаром з'явився Філ. «Сказала, покликати тебе!» – промовив він хрипко, наче йому здавило горлянку. «А я піду куплю сигарет!» «Зачини ці трикляті двері!» – наказала вона, коли я зайшов до палати. Я обережно причинив двері і, повертаючись до ліжка, побачив її всю. Побачив струбками, трубками, що тягнулися – до її правої руки прикритої ковдрою. Я завжди намагався сісти якомога ближче до неї, щоб бачити тільки обличчя, бліде, але з кучими очима. Отож, я поспішно сів якомога ближче. «Мені не боляче, Оллі», – сказала вона. «Відчуття таке, наче я повільно падаю зі скелі. Розумієш?» Щось замуляло мені серця. Це безформне щось підступало до горла, щоб довести мене до плачу. Але я не збирався плакати. Я ніколи не плачу. Я хлопець стійкий. Я не буду плакати. Щоб не заплакати, я мусів сціпити зуби і не міг розтулити рота. Довелося відповісти їй кивком. Я ствердно кивнув. «Дідька лисого», – сказала вона. «Га?» про я крізь зуби. Тобі не зрозуміти, що таке падати зі скелі, шпаргалету. Ти ніколи не падав зі скелі за все своє трекляте життя. «Падав», – сказав я, відчувши, що до мене повертається мова. «Коли зустрів тебе?» «Хіба що?» – сказала вона і ледь усміхнулась. «Яке стрімке було тоді падіння». «Хто це сказав?» Не знаю, відповів я. Шекспір Так, але хто саме з його героїв? Замислено спитала я Не можу навіть пригадати, з якої це п'єси А я ж училася в Реткліфі і мала б пам'ятати Колись я знала всі твори Моцарта за номерами по каталогу Кехеля Це то пам'ять, сказав я Так, пам'ять була чудова Сказала вона і наморщила чудо, чоло «Який номер концерту до мінор для фортепіану з оркестром?» «Я подивлюсь в довіднику», – сказав я «Я знав, де він стоїть на полиці біля фортепіану Я подивлюся сьогодні ж і завтра скажу їй Колись я знала, так, колись я знала Слухайно!» Сказав я тоном Богарта. Ти хочеш розмовляти про музику? А ти волієш розмовляти про похорон? запитала вона. Ні, відповів я, жалкуючи, що урвав її. Про похорон я вже говорила з Філом. Ти слухаєш мене Оллі?» Я одвів погляд. Так, я слухаю, Дженні. Я дозволила йому влаштувати католицьку відправу і сказала, що ти даси згоду. Згода? Згода, сказав я. Згода, повторила вона. Я зітхнув з полегкістю, гадаючи, що найгірше позаду. Але я помолився. Слухай но, ну, Олівере, сказала Джені тихо, але сердито, я наказую тобі, щоб ти перестав терзатися докорами сумління. «Хто я?» «З обличчя твого не сходить винуватий вираз. Ти мучишся». Я спробував змінити свій вираз, але м'язи обличчя були наче заморожені. «Ніхто в цьому не винен, шпергалету, тож годі тобі каратися». Я хотів дивитись на неї, хотів би ніколи не зводити з неї очей, однак потупився. Мені було соромно. Навіть тепер Дженні зуміла прочитати мої думки. «Слухай, ну, Оллі, це єдине, про що я тебе прошу. Все інше я знаю, ти переживеш». Та штука знову замуляла мені в серці, і я боявся навіть промовити гаразд. Я тільки мовчки дивився на Дженні. «Чхала я на Париж», – раптом сказала вона. «Га?» Чхала я на Париж, на музику, на весь той непотріб, що, як тобі здається, ти вкрав у мене. Все це мені байдуже, запевняю тебе, сучий, сину. Віриш чи ні? Ні, відповів я щиро. Тоді забирайся к бісовій матері. Не хочу я, щоб ти сидів біля моєї, будь вона проклята, смертної постелі. Вона говорила не в жарт. Я знав, коли Джені говорить серйозно, а коли ні. Отож, задля того, щоб лишитись біля неї, я збрехав. Я вірю тобі, сказав я. Це вже краще, сказала вона, ти можеш зробити мені одну послугу? До горла мого підкотив клубок і здавив його так, що у мене мало не бризнули сльози. Але я витримав, не заплакав. Кивнувши ствердно головою, я дав зрозуміти Дженні, що ладен зробити їй, яку завгодно послугу. «Ти можеш стиснути мене міцно-міцно?» – запитала вона. Я взяв її за лікоть. Боже, яка в неї тоненька стала рука! – і обережно потиснув. «Ні, Олівере!» – сказала вона. – «Стисни мене в обіймах! Ляж поряд!» Дуже, дуже обережно, щоб не зачепити трубок та іншого приладдя, я ліг поряд неї у ліжко і обняв її. Дякую, Оллі. Це були її останні слова.